Hoofstuk 24, December 2016 Vier en vlamme omring die wat in my skade staan, en niks kan hulle oorkom nie. Die vier waarvan ek hier praat het niks met aardse vier te doen nie. My vier is een vier wat mense sy harte aanraak, maar as jylle in die geest sal kon sien, sal jylle my kinders in die vlamme sien wandel. Lucy versien dit en hy is bang daarvoor. My vier in vlamme het die drie vriende van Daniel omgeef toe hulle in die vlammende oond van koning Darius gegooi is, omdat hulle nie die afgoede wat vereer en voor hulle kniel nie. Ek het vooruitgegaan en hulle met my vlamme oordek en hulle die grootste heerlikheid in plaas van die vreselikste pijn laat voel. Weet julle dat hulle siele oomblikkelijk in my rijk opgeneem is en dat baie wonnelike dinge aan hulle getoon is terwyl dit vir die mense buiten die oond gelijk het, asof hulle baie. Daar binne staan en gesels met my engel wat ek gestuur het om hulle last te verlig. Vlamme van veer het die mense rondom verteer, maar my kinder het niks oorgekom nie en is met baie groot eer betoon in my jemele ingebring. Ek het gesê, neem geen eer aan van een mens nie, maar ek het toch nooit gesê dat ek julle nie sal eer wanneer julle my so lief het, dat julle bereid is om alles te doen vir my en my reik nie selfs bereid sal wees om, die, om in die brandende oog te betree en die heerlikste van heerlikhede te ontvang. Want luister, jylle sien nie die leiding wat voor oog is en nie die geestelike kant wat gepaard gaan daarmee en jylle van kracht voorsien nie. Gee alles wat ek vraag en jylle sal nooit in die steek gelaat word nie. Ek sal jylle nooit in die steek laat nie. Ek gee aan jou vrede en vreugde soos wat jy dit nog nooit ervaar het nie wanneer jy lei, gebeur onuitsprekelike dinge in jou hart met jou siel, en jy groei sterker en skop ten die negativiteit wat jou hoer laat reis en omhoog bring in sfeere wat vooreen vir jou onbereikbaar was. Menige mense is al vreed terwille van my woord, maar nie een was dier my verlaat en sy eer van nood nie. Hoewel dit vir die mens afgryslik lyk, gebeur die wonnelikste dinge in die gees. Terwyl Petrus vermoor is, het hy eerst die mooiste hemelse klanke gehoor. Sy siel het stilgestaan en hy het verwondering geluister, terwyl sy lichaam geslaan en geskop is. Maar hy het geen pijn gevoel nie, hoewel sy lichaam gereageer het asof hy dit gevoel het, dier het hy ook probeer keer het, maar in stilte het sy siel die vreugde van die hemel ervaar, toe die poorte vir hom geopen is, sodat hy finaal sy thuis kon betreeu. Dit was alles vir hom die moeite waard, en met groot vreugde het hy in my arms ingestorm. Ek, nou wie hy so verlang het, om my weer van aangezicht tot aangezicht te sien en te spreek, en sy wens is bewaarheid dier my liefde. Hier moet ek echter ook byvoeg dat hy nie op hierdie manier hoefde gesterf het nie, dat hy nie die marteling nodig gehad het nie, maar sy syl wou nie meer verder voortleef op hierdie aarde nie, en het hy melik gewens om sy lichaam af te gooi en die geestes wereld te mal te betreeu. Dit was raag by my, hoewel hoewel ek om eindelijk nog een rikkie langer op die aarde wou hou, nie so seer vir sy sielsontwikkeling nie, want sy siel was lang reeds gereed vir my reik, maar dit was meer vir die mense met wie hy nog moes werk. Maar by my werd niks sleg uit nie, en kon hy ook die mense waarmee hy moes werk vanuit my geestelike reik bereik, en nog steeds sy werk voltooi met hulle. Petrus, my Simon, werk steeds vandag nog, En elke een van jylle wat hier lees, word dier hom bearbeid. Selfs al is jylle nie eers bewis van hom nie. Hy is hierteen woordig en het jylle lief. Vra my sien of hy nog steeds my lammers laat wei. En jy sal sy vriendelike stem hoor wat sê. Verewig my meester, Net so wil ek ook hee dat jylle niks moet vrees nie. Moe nie soek vir die dood, so jy verloos kan word van jou aardse taken nie. Maar moet ook nie vrees vir die, vir die kasteiding van die lichaam nie. Want daarmee saam kom wonderlijke kracht vanuit my hemelse bron, wat vir ewig vloei. Amen.